Vader, ons dankie vir een geseende, prachtige ochend, wat alles so schoon gewas is. Dankie vir die gins oor ons levens. Dankie, Heere, dat ons kan staan op die drimpel van een jaar wat amper voorbij is en terugkijk en sê, Heere, jy was waarlijk goed vir ons, soos wat jy altyd is. Want ons weet dat daarby jy geen skade weer van omkering is nie. En dat jy gister en vandag en altijd die cellen bly. Dankie dat ons daarom uitsien na na dit wat voorleid ook. En heren, ons kom vanmorgen om net stil te word by u, om u stem te hoor, om, om te besin, wat maak ons met die woord? Dat wat er mate het die woord, het die droom, die plan, gestalte gevind in ons leven. Dat wat er mate was die genade dalk vir ons te vergeefs in die rea. Heren, maar dat ons, sonder dat daar verwaait is, dat u na ons toekom en sê, ek wil jou aanmoedig, wil aanmoedig, wees een met my, kom wandel met my, kom tap uit die strome van leven, die leven in oorvloed, waarvoor so'n dierpleis betaal is. Ons dank u vir ons wees vanmorgen, en dat ons net die voorrecht het om u saam te kan aanbid, u saam te kan eer, u saam te kan dien vader, in Jesus naam, Amen hier is nou nog nie, is zekerlik ambtelik die afsluiting van die jaar nie, maar vir my, aangezien ek die volgende twee sonde hier is nie, uh, is dit vir my soos een afsluiting. Ek wil, wil soms vir julle uitdaag of uitnooi, kom deel met ons vanmorgen, soms net in een sinsnede of in een greep, of in een sin of een paragraaf as jy wil. Oor hierdie jaar, die Heer het met ons gepraat hierdie jaar, hy het paie dinge vir ons gesê, ek het so n gewoonte om so n bykie van een opsomming te maak in die einde van die jaar en te sê, wat het hier alles met ons gedeel in die jaar wat het vir jou uitgestaan wat het vastgehaak in jou leven hierdie jaar wil jy met ons kom deel soma net in een paar woorden, kom ons kyk of ons die jaar gedek kan kry uh, met jylle getuinis ek dink in die eerste plek dat ons leidzaamheid moet leren, luidsamheid, is om aan te geloo, aan te hou geloo, in dit wat jy nie sien nie. En dit wat die jyre vir sê, om te weet, sy woord is waarheid. Want, hy sal het volbring, tot aan die einde. En dan, um, ach, ek wil net met jylle so'n porgetjes deel, um, ek gaan nou opbouw heil. <laughs> met so klein kort van die neroe planting, um, ek dink baie van julle weet van dit, maar julle weet nie waarklik. Um, julle weet, die, die reed van die begin af gesê, Norris is reeds genees in sy naam. En om vast aan dit, en vir 9 maanden sien jy die Alise, en jy sien dokters, en jy sien alles, maar jy weet, hy is klaar genees. En die neroe planting was die 19 oktober, en die dokters het ons voorbereiding gesê, um, die kortste tydpaark, wat Noor is in die hospitaal gaan wees, is 2,5 weke. Daar was nog nooit een nierookplanting, wat korter dan 2,5 weke is nie. Daarna is het 4 weke, 8 weke, 9 weke, daar is wat 5 maanden daar geleid. En Jan, ja, um, die man van 5 maanden, het jou boek vir een week gelees, Gerechtigheid van God. En hy is uit die hospitaal in die naam van Jesus. Omdat hy dit gevat het. En, um, en hy het die neroeplanting gedoen, en hy het my die oogend een skrif gegeen, Sagaria 2, vers 5, en vers 8, en vers, want ek kom nou net kry, so, ek het nou nie eers alles, ek het nie beplan om hier te staan, nie, want ek was eindelijk daar, sê maar, ek besef, ek, ek wil dit doen, um, Sagaria 2, vers 5 staan, en ek sal vir hom wees, spreek die heren, een vierige mee rondom, en tot heerlijkheid daar binnen in, En want wie jylle aanraak, raak sy oogappel aan. En ons het die heerlijkheid van die heren daar binnen geseen, want die zesde dag, die vierde dag is Norris die sister ontslaan, en die zesde dag is Norris by die huis. Na een vijf en een half, zes ure nier oorplanting. En die dokter het net gesee, ek kan dit nie verklaar nie. Ek kan jou geval nie verklaar nie. Maar ons, ons het alle eer en die heren en heren. En ons het, ons het in hierdie tyd um, twee keer beleef wat hulle vir ons sê, dat verwerping. En ons het naagmaal gebruikingsverig sê, heren, dis nie jou een hier oorplant nie. Daar sal geen verwerping wees nie. En ek het vir hen net so finna gebel om te sê, ons gaan in, die eerste skrif wat in my kop opgekom het was, ek vrees geen slechte tijding nie, vast is my hart, en ek vertrouw die heren, maar ek het nie geweet waar dit staan nie. En toe ek vir hen bel, sê, so, in haar hart is besal in 112, in daar staan, ek vrees geen slechte tijding nie, want vast is my hart, vol vertrouwe. En Horus is in die oogend, en sonder medikasie, en sy ten volle herstel met geen verwerping nie. Die, en hierdie oogend vir ons gegeef, Philippians 1 vers 6, waar het sê, hierdie goeie waarkat ek in julle begin het, sal ek voel eindig, die einde toe. En die week terug het hulle weer gesê, dat is verwerping. En ons het net gesê, Jere, hierdie is nou al, dit nie as meer vir ons naaks nie. Dit sal nie al wees nie. En die jere het met ons gepraat in Psalm 138 vers 8. Um, en ek wil dit net vir julle lees, dat daar staan, die jere sal dit vir my voel eindig, want jy gerenteer na die jere is tot in eeuwigheid, laat voor nie die waard van die handen nie. En die oogend het een vriend van Norris om gebel en om precies diezelfde gesê, sonder dat ek geweet het, en die middag het ek precies diezelfde skrif gekry, en Norris is weer daar, want sonder medikasie, sonder om hospitaal te, te gaan, het sy vlakke herstel, en daar geen verwaarding nie. So, al wat ek wil sê, is, jy weet, alle eer aan die Heere, en ons moet elke dag weet, dat die leidsamheid om aan te hou in dit wat ons nie sê nie. Want die Heere is een God, wat nie kan leeg nie en hy sê dit twee, drie keer in die woord vir ons. Hy, hy voel eindig dit tot aan die einde toe. En ons is nog steeds bezig met die pad, maar die Heere was elke dag vir ons, sy grootheid en sy goedheid. Dankie. Ek wil net graag by jou aansluit en sê, Weetje, ons het gezag, as die Heere binnen jou is, het ons die gezag, en ons neem die gezag op en ons kan hier op sy woord vat het is goed dat het vir my die jaar baie beteken het, en wonderwerke begin nou eers, of kom ek sê so my oog begin oopgaan vir die wonderwerke wat ons ervaar ek het ook nu nie beplan om nie te staan maar um, ek het die nijdag vir Jan gesê nie gedink of gaan wele die gemeente uitkom die sê het niet vir so my vorm als tweede nou het vir my baie uitgestaan het hierdie jaar Ek het al vir jare in my werksplek vers wat opgeskryf is dier my bord Voor my is die lewe Christus En ek denk hierdie jare het het vir my werkelijkheid geword Daie leesing wat hy na die eenzondag geet was vir my Het vir my so uitgestaan um, Van hoe ons, dat prentjies het sy voorgestel het Van hoe ons lewe like in Christus Die eerste prentjie het sy geteken het van Je kan gemeenskap hou met die omstandighede en die tweede preentje wat geskets het, um, waar jy so klein is, en Christus, alles is net Christus, dit is my so een werkelijkheid geword, dat ek besef dat mys die woord uh, hoor, en jy, jy ken om, en jy weet, maar het moet veel realiteit in jou leven word, dat ek besef, ek lewe vir nie meer nie, dat ek elke dag vir my leven raak jyse kan maak, en sê die leven is Christus, En uh, wat vir my nog uitgestaan het is in die jaren, wat Jan gesê het, um, ons het een stem in die hemel. En ek, ons stapel lang die pad van um, koninkrijk en ons verstaan koninkrijk, maar dit het vir my daai oogend rechtig een werkelijkheid geword om te besee wat ek sê, jy op aarde, stem God mees saam. En ek het die gesag jy op aarde. En dit is nie so met praaties nie, dit is een levenswijse en ek wil nie dankie sy vir die jaar, het was vir my fantastische jaar, en, um, ons het, ons het ons beleefd het, ons sien het in ons werk, in ons boerderij, en alles, hoe, hoe uh, goed in plek kom, omdat um, Godse karakter net die beste vir ons wil gee, en net vir ons goed is. As ek oor die jaar kyk, um, in die vlees was dit nie makkelijk nie, maar, Um, ek wil saam met Annette sê dat ek God leer ken het op 'n ander manier, dat dit was amazing, net om te besef dat God nie verander nie, maak die saak wat ons omstandighede is nie, hy bly die selfde. Um, ek wil graag hybreers 11 ja, vers 1 met julle leer die geloof dan is 'n vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop en bewys van die dinge wat ons nie sê nie. Um, hierdie jaar het ek ervaar dat um, feite staan voor jou, en Dit is Abraham wat teenoop hoop op hoop geglo dat jy die waarheid um, dit verander jou situasie want dan kyk jy nie meer na hoe lyk die feite nie jy jou oë is op God en hoe hy amazingly in elke ding voorsien en ek wil net vir hom eer en heerlikheid vir die Here vir dit um, om regtig te besef dat feite maakie saak nie. Hy die, die waarheid is wat jou vry maak. Um, dit is een van die dinge, en dan een ander ding wat ek besef is dat maak die saak wat ons doen nie, dit verander nie ons stand by God nie en dit is iets wat vir my hierdie jaar my anker was, dat maak saak nie, um, my stand bly vir God die saafde. dankie hierdie jaar wil ek opsoom in spreke vier, wat vir my uitgestaan het vir alles is spreke vier vir het my vaas, en van vers 20 af tot 23 hy sê, my sien, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wijk uit jou oor nie, bewaar hulle binnen jou hart. Ek weet wat hierdie jaar van my uitgestaan het, boas, is daar soveel goed wat my ons is en woord wat in ons harte oopgebreek het, maar ek het een ding besef in hierdie jaar, en dit is dat die verantwoordelikheid is net mynig. My lewe, my wandel, my kieses, die kieses wat ek maak, is net myne. Nie Jan kan vir my instaan daarvoor nie, Jan kan nie vir my glo nie. Dit is ek wat voor die Heere staan. Dit is ek wat in gesag moet staan. Dit is ek wat kieses moet maak, wat in lijn is met Godse hart vir my. En die enigste manier ons dit kan doen, jy kan dit nie in vlees doen nie. Want in vlees val hier terug in Eremia 17, wat ek op die vleesmense traw. Maar wat al wat my kan staand hou, is om werkelijk hierdie woord, soos warm brood, uit Godse hart ontvang, elke dag, elke ochend, elke dag van my leven. En om hierdie woord te bewaar, die woord is te rei hou, is om my takkral om my te bou, om hierdie woord in my denken vast te hou om die woord te kies boe my emoties, vooral ons vrouwens, om die woord te kies boe my situasie en omstandighede, om die woord te kies boe my vleeslikheid, want die tyk hier is ek lus om in die vlees uit te spring, en spring ek in die vlees uit, en dan doen ek dit net, wanneer ek hierdie woord nie bewaar nie. Dan sê hy, hierdie woord binnen in jou denke, binnen in jou hart bedenk, want hierdie woord is lewe vir die wat het vind. En dit is geneesing vir my jylle lichaam. En ek het in hierdie jaar hoeveel keer ondervind met aanslaafvisies, om net terug te gaan na hierdie woorde, en te sê, jyre, maar dit is wat die woord sê, en enige aanslag buiten dit, enige symptome, is onwetig in my lichaam. Dan kom hy in vers 23, en hy sê, bewaak jou hart, meer as alles, wat bewarmd word. Weele ek, ek wil hier, vir Madeleine en Norris, wil ek eer, jy sal nooit, in jy negatieve woord uit jy mond uit hoor nie, jy sal hulle nooit in zak in as sien, en sê dis te veel nie, selfs in die negatieve omstandighede, en dit is wanneer ons oortuig word, in ons denken van Godse hart, sal ons mond in lijn wees met sy woord. Mense ons kanseleer geloof, ons kanseleer ons erfporsie net op een manier, en dis dier ons mond. En daarom is ek hom bedink en sy hart bedink, gaan my mond in lijn kom met wat Godse woord sê, en ek gaan spreek wat hy spreek. Bewaar jou hart voor alles wat te waar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Godse hart vir ons, vir elke van ons, is lewe en oorvloed. Die prijs wat hy betaal het, was vir lewe en oorvloed. Ons dra die sleetel, om die lewe in oorvloed in ons lewe te laat manifesteer. Die Heer het ons die gesag gegeen, en die autoriteit gegeen, vir ons sy stem gegeen in die jimmel en op aarde. En gesag gaan vloei vanuit intimiteit vanuit een wees met hom, en om een te wees met hom, is om in totale oorgawe te kom, om net te sê, jyre kom, kom vol my leven, met die teenwoordigheid, kom vol my leven, met die hartlop van my leven, en ek wil jylle daarmee sê, dankie. Ja, ek wil ook net, ek het het al met van jylle gedeel, soor ek hier terug het, um, praat ek aan met my dochter, en ek hoor sy moegenis, Ek toets tyd en ek, ek kan weer, sy sê lekker nie. En um, sy sê ook vir my, sy gaan nou net daar kamer toe en slaap. Ek kom, en ek die volgende oogend rijd ons in Dorte en ek het nie die vers opgezoek of iets nie. Ek sms vir my net van, ek sien jou met vleels van die arend. En uh, die middag, ek terug een sms sy sê, joe, dit is cool mama. Ek het het self gelees gisteravond, net voor ek gaan slaap het. So dit is nou, dit het net het vir my so bevestigd. En dit was die vrijdagochend, en jylle sal nou nie glo, die, die saterdag, um, dit was in die tijd van die wereldbeker, kyk ons rugby, en Fiji speelt in die springbokke, en toe hulle so sak in die skram, en toe sien ek een van die spelers van Fiji, het, het een band so om sy, om sy arm, en daarop staan die tekstvers, Jesaja 40 vers 31, en ek dink, wacht in die merig, dink ek, laat ek nou bykie kyk wat staan in Jesaja 40 vers 31, En ek lees gauw vir julle. Maar die wat op die here wacht, krij niewe kracht. Hulle vaar op met vleels soos die arende. Hulle hartroep en word nie moog nie. Hulle wandel en word nie mat nie. En ek stuur weer vaak, ek sê van, jyne, dit is jou verstaas. En sy antwoord hier nou ook in goeie SMS taal nie, dit is nou super cool. <laughs> so dit, ek weet jy, dit, dit stand vir my, denk ek in hierdie jaar, is dat, dat die vader wil vir ons sê, jylle moet een verwachting hee, ek is in, in alles rondom jylle, ek is in, in soos jylle sê in elke iets wat jy spreek ek is in, ek stuur van die oorkant van die wereld af jylle boodschap, so ek is, ek is in jylle en rondom jylle en met jylle, en nie, een verwachting en een afwachting vir wat ek vir jylle wil doen, dankie um, ek sta nie met 'n dankbaar hart vanmorgen want hier is een belofte, so waar en zeker Uh, volgende maandag land my muisiekin, na 5,5 jaar in Taiwan, vergoed, en hy is net, hy doen nie net die ding nie, hy doen om goed, want hy stap sommer in 'n werk ook in, en nader kon ek nie gevraad nie, want hy somme oor kan nie straat in my huis, stapt so ek kan nie die Heere loof en prijs, en sê hy is goed. ek is baie dankbaar oor wat jylle gehoor het, maar is dit al wat jylle het, ek het my verbeel, ons het baie meer gesê, as dit, dan wat jylle gehoor het, kan jylle onthou, ons het gepraat oor, oor om vir die waarheid te getuig, hoe dat Jesus' lewe die waarheid was, die waarheid weerspiele het, en hoe dat ons met ons levens die waarheid kan getuig, dat ons levens die waarheid is, of moet ek sê, behoor te wees, moet tot gepraat oor die kracht van vergifnis, hoe dat ons onrecht bestuur, hoe dat ons nie die slansak van die duivel is nie, en ons gesag het in die duivel, maar hoe dat ons genade het, sy genade in ons, vir mense, wat dalk onbewustlik of bewustlik, dalk moedswillig of dalk onkundig instrument in die duivelse hand is, om ons mee, mee aan te vald ons het gepraat oor gebed, hoe dat die gebed van die rechtverdige, wat ons, ons positie oor voor God verstaan, hoe dat ons gebed verander, hoe dat die, die pleit en die smeekgebed verander, in een uitspraak van gesag, om met God saam te stem, oor wat hy vir ons levens droom, en om dit dan werkelijkheid te maak. Uh, Denk sommer net aan die woorde prosukomai en juukomai, wat hy gesê het, as die rechtverdige net droom, as die rechtverdige net die begeerte het, Is dit al klare werkelijkheid Ons het gepraat oor die verskilne evangelies Die evangelie van vrees en die evangelie van liefde En hoe dat ons mislui was vir soeveel jare Dier die godsdienstdenke Dier die evangelie van vrees En hoe baie van ons levens uh, Ons verhoudings wat ons met God gehaad het Gebou was op vrees in plaas van Op die liefde van Godse droom Ons het gekyk na een nieuwe bril om met die nieuwe bril die skrif te lees, ondou jy het ons het weergekyk na 2 Korinties 5 die sleetel van het alles, dat God om sonde gemaakt het, en hoe kritisch dit is, dat ons sal verstaan, dat God om sonde gemaakt het, dat God ons sonde, meer sonde gemaakt het. En as hy om volledig sonde gemaakt het, wat hy gedoen het, dan beteken dit, het, het ons volledig ontzondig, en dat ons nie meer sonde voor God is nie, dat ons nie meer in sonde ontvangen gebore is nie, dat ons nieuwe status het, en so kan ons aangaan En uh, hoe dat God sy woord waarborg, ons het gepraat oor, oor die een heren, die een geloof, die een doop, ons het dit doorgetrek, ons het gepraat oor uh, die stem wat ons in die hemel het, waarvan van uh, het gepraat het. Ons het baie dinge gesê, ons het gekyk na die model tussen gemeente en kerk, ons gepraat oor gemengde saad, wat er effect het in ons levens het, ons het gepraat oor die hele tiende, die die Godse begeerte, dat ons om sal toelaat om ons lief te heen. Ons het verlede week gekom by die pindas sê, die essentie vir een volg houwe, of vir een suksesvolle verhouding, is gelijke waarde, wat God ons gegeet. So as ons al hierdie goed is op som dan kom ons by twee goed uit. En dit is een, waardigheid vir verhouding, en twee, vrijmoedigheid vir gezag. Die Heere het ons waardig gemaakt met sy offer, om verhouding met om te en daar die waardigheid, stel ons in staat, om in een onbelemmerde liefdesverhouding met om te leven, die vraag is, het ons daarvan gebruik gemaakt, ons het op een stadium die jaar gepraat, oor, oor die concept van, dat ons die genade van die Heere, te vergeefs kan ontvang, dat die genade vir ons daar is, dat die oorvloed leven vir ons tot ons beskikking is, maar ons leef om nie, Ons leef om nie, omdat ons zendig gesê het, ons kan het kanseleer met ons mond. En ons kanseleer het met ons mond, omdat ons toelade die vijand ons focus plaas op die omstandighede. En ek kan teedruk met die omstandighede. Of ek kan my bezighou, het het Godse woord sê. En ek dink, ons het allemaal een ding besef in die jaar. En dit is, dit is nie kidspap nie, en dit is nie kinderspeeliekies nie. Die vijand kom met alles wat hy het. Hy kom met sy aansla in die grootsheid daarvan. Kom hy om ons aandag te probeer aftrek, om ons aandag op hom te focus, om ons aandag te focus op omstandighede en ons nie te kry om met hom saam te praat en hoe dikwels hoe dikwels het ons nie in die struk getrap en ons aandag laat aftrek en om met hom saam gepraat nie. En hoe dikwels het ons nie skade gelei in die proces nie. Maar hoe wonderlik is het dat die Heere sê daar is dan nou geen veroordeeling En dat die Heere sê, daar is by my geen verweid nie. En dat die Heere sê, as ons kom en vir hom weisheid vraag, sal hy sonder verweid. Sonder om terug te verwees na gister en eergisterse mislukkings. Sal hy ons hand weervat. Sy hand is uitgesteek vir ons. Hy is daar vir ons. Hy wil met ons hierdie pad. ook. Jy sien, uiteindelik, hierdie waardigheid, dit waar oor ons weer en weer vir 25 jaar nou praat die waarigheid waarmee ons waarde gemaakt het, het moet ten doel hee, dat ek uit die verhouding tree met die institutie, of met die instelling, of met die idee, of met die theologie, maar dat ek tree in die verhouding, met die persoon van Godse Gees. En wie wat met ons prediking, en met wat ons, die goeie niets wat ons vertel, is dit soos een paard tot ons by die water kan bring, ons kan jou tot by die water bring, maar ons kan jou nie wat drink nie. Dit is jou verantwoordelikheid Om by die plek te kom om af te sonder Om een kant met God te gaan En te sê jyre Ek roep jy aan Ek ontdou die story wat ek hier al honderdmaal vertel het van Die jyre wat my een ochend op pad werk To laat indraai het By een boerse plaas En ek inraai in hierdie ouse plaas En ek sê jyre wat maak ek hier Jyre sê net vir my draai hierin Ek draai daarin En ek stop voor sy voordeer En ek sê jyre wat maak ek hier en asof jy hier in my kop draai, en ek draai my kop so, en ek kyk, en as het hy op, die, op sy stoepmeerkie, sit hy met sy gezicht in sy hand, en sit hy in huil, to is die vrou weggeloop, die hand met die hand hou, en hom in die, die kinders gelos, en hoe ek besef, my jyre, eet het droom vir die man, en ek moet om die waarheid, en die in godse droom deel, in sy hart, in sy elende, in die slechtste van omstandighede, en hoe ek om my dag, sê, ek gaan nou loop, ek moet gaan werk, Maar klim jy in jou bakkie in reisveld toe en gaan praat met die Heer, hy is jou antwoord. As jy geloof wat ek sê, gaan roep hom aan, hy is jou antwoord. En die reaksie wat aan hierdie manse leven gekom het, hoe dat hy dit gedoen het, sy karstheer ons gevat het, veld toe gereid, die Heer gaan aanroep het, die Heer het om geantwoord, en sy verhouding, sy persoonlijke verhouding, nie met die gedachte nie, nie om ja te sê vir waarheid nie, maar om in die verhouding te tree met die geest van die levende God. Ek kon onthou, my telefoon en rooie gebel, en toe die marag vijf hier by hom kom, na ek, toe ek uiteindekas kreeg by hom uit, ek, kom, ek stap en sy kom bys en staan hy in Brandewijn in die drein afgooi. Ek sê, wat maak jy nou? Hy sê, jy die goed met uit my huis uit. Ek het nie met Brandewijn met hom gepraat nie. Maar toos die verhouding met Godse geest kom, het die strykelblokke in sy lewe, het ook geen pad, en hy het die lering daarover ontvang nie maar hy het later besef, dat daar skrif wat sê, hoe nie dronk word van wij nie dan is losbandigheid, kom liever onder die invloed van Godse geest, want dis wat met hom gebeur het. So God geef ons, hierdie waardigheid, vir die verhouding. Daai verhouding, is ons eersgeboot terecht. En baie van ons, soos die tien maagde, het die, die, die gids, allemaal van ons het het. Maar allemaal van ons, maak nie gebruik van die eersgeboot terecht nie. Allemaal van ons, maak nie gebruik, van die voorrecht, om verhouding met om te heen nie, om die liefdespel met om te speel nie, om tyd te spandeer met om nie, want dis die essentie van leven, jy sien ek denk baie, dit wil so makkelijk is dit, vir my ook, om in so n verhouding, so n sterk, so n verhouding met die waarheid te staan, en so n kampvechter vir waarheid te wees, nie, wat? ek hoef baie minder van een kampvechter te wees vir waarheid, as my verhouding met om, as die intensiteit, die ekstase, van die liefdespel, wat ek moet speel as dit my leven bestuur, want dan is dit sy liefde in my, vir mense, nie meer my liefde vir mense, want my liefde vir mense kom kort, maar sy liefde in my vir mense werk, praat vrydagochtend, oor die radio, en die vraag is, kom uit 1 Johannes 4 vers 13, daarom, wat hy sê, as iemand sê, dat hy God lief het, en hy het nie sy naaste lief nie, hy sê, dan het hier die ou niks. Hy sê nou, hoe nou? Ek sê, as dit waar is, as ons dit so moet lees, dan is ons allemaal nie moeilijkheid. Maar as definitief ouwens, wat op jou toon het trap, en die leven vir jou onaangenaam maak, of probeer maak, en het bitter moeilik om sikker ons lief te heen, so dit is nie my liefde vir hulle nie, want my liefde is die file jou. My liefde is die prestatieliefde, en dit is wat Jesus vir Petrus gevraagd, het gesê, agapa jy my sê, ja jere, ek file jou jy maar dit klink so in Afrikaans nee, het jy my lief? Ja, jy, ek het die lief, maar eindelijk het jy die lief nie. Ek het die lief met my liefde, maar, maar dit is nie wat Jesus vraa nie, hy sê, het jy toegelaat, jy by die punt gekom, en jy my toelaat, om liefde hee, en jy Godse liefde, het jy Godse Gees toegelaat, om liefde hee, die, dier jou. Dis die liefde wat tel, dis die liefde wat gaan werk, maar die liefde kom net uit die liefdespel uit. Jy sien die elektrisiteit, die sprankel, Die opgewondenheid in ons hevelike kom waarvan aan? Dit kom van die intimiteit wat tussen in man en vrou is, want dit is die enigste ding wat speciaal is. Dit is die enigste ding wat uniek is, wat privaat is, wat heilig is tussen man en vrou. En die uniekheid van die verhouding word gebouw uit die liefdespelheid, dit is waarover het so belangrijk is vir God. En dit is die liefdespel wat ek met God speel, wat die verskil maak in my leven wat die verskil maak en my toelaat om God sy liefde dier my te laat vloe, na mense toe, na die wereld om my toe. Dit is wat die waardigheid van verhouding betref. Maar dan die tweede deel het ek gesê, geef dit vir ons vrijmoedigheid. As ons in hierdie verhouding staan, hoe meer ek in hierdie verhouding staan, hoe sekerder dit word, hoe wonderliker word dit om te besef dat ek gesag het, dat ek vrymoedigheid het om sy naam te gebruik. Hy sê, ek het julle nie as wees achtergelaten, hy sê, ek het julle my naam gegeen. Hy het ons, as het ware, soos ons die voorbeeld gemaakt het, tekenrecht op sy checkboek gegeen. En nou teken ek sy naam, net so wat hen nou dan met myne maak, sy teken my naam onder my checks. En so teken ek Godse naam onder sy checks. En hy is die een wat die stormstol gemaakt het. Hy is die een, wat die see gekloof het. Hy is die een, wat die siektes genees het, hy is die een, wat die dood laat opstaan het, hy is die een, wat die son laat stilstaan het, hy is die een, wat het alles gedoen het, en nou sê hy, die werke wat ek gedoen het, jylle sal, groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan, maar is jylle voordelig, dat ek weggaan, ek stierf jylle die trooster, en nou het die trooster gekom, nou het God sy gees, en ons kom woon, en ek en jy die voorrecht, die voorrecht, verhouding deem sy gees, en in die verhouding, bouw vrijmoedigheid, Meer en meer en meer. Boe voor die tot die punt, dat ons vir die springkane kan sê, jy moet gaan. Dat ons vir die haal sê, smelt. Dat ons vir die wind sê, stil. Dat ons die storms kan aanspreek. En ons is erg in die posiesie nou, is dit nie, waar die storms, waar die vang kyk of hy met sy storms die aanslag op ons kan maak. Dis ons voorrecht. En ons het hierdie woord gespreek in hierdie jaar die heren vir ons die woord gegeen, wat hy gesê het, moet die genade op te vergeefs ontvang nie. Ons het die geleentheid, ons het die geleentheid om gesag te neem. Ons kan praat oor gesag, ons kan filosofeer daar ons kan theoretiseer daar ons kan nog vir nog of twee of tien jaar daar preek, of wie wat het, gaan die werk vir jou nie. Die voordeel is uitgespel, die tyd het gekom om te doen. Ek wil hier jy met saam met my blaai, na Matthies 7, Matthies, hoofdstuk 7. Jesus is aan die einde van sy werfpredikasie en dan sluit hy dit so gepas af met die gelijkenis van die twee manne wat die huise gebouw het. Vers 24. Hy sê elke dan, vers 24 van Matthies 7, Elke dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelijk met die verstandige man wat sy huis op die rots gebouw het, en die reen het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai, en teend daar die huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister, en dit nie doen nie, sal vergelijk word met die dwase man wat sy huis op die sand gebou het, en die reen het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai, en teend daar die huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Jy sien, hier is een sleetel vir my in hierdie skrif. As ons weer na vers 24 kyk, dan sê hy interessant. Hy sê, elkien dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Om sal ek vergelijk met die verstandige man, wat sy spirod gebouw het, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Jy sien, jy moet my nou maar vergewe, dat ek so'n aksie ten die godsdienst het maar die godsdienst is die vijand vir my. Want godsdienst het ons gewoond gemaakt om op een stoel te sit en te luister en vir die oomlik te ontvang en uit te gaan en te vergeet. Maar jy sien, want kom is het so, omdat ons een tussenganger gehad het. Godsdienst het vir ons gesê, maar Mooses sal dit doen. As daar een tekort is, dan moet Mooses die kwartels in die manna bring. As daar een rivier is, of een see is, moet Mooses om oopmaak. As daar te veel son of te veel wind of te veel wat is, moet Mooses te doen. En so het Jezus gekom en Jezus was vir hulle Mooses. En Jezus moest die dooders opwek. En Jezus moest die siekes gezond maak. En Jezus moest die storm stil maak. Godsens het ons gewoond gemaakt, die ouwe mond ons gewoond gemaakt, aan een ander middelaar. Iemand anders wat het vir ons sal doen. Nou het Jezus gekom en gesê, ek gaan weg. En nou redeneer die disciples met hom en sê, Heren, hoe wil jy, hoe wil jy, moet ons aangaan, as jy dan weggaan? en sê verstaan julle nie, dis het is voordelig dat ek weggaan, want ek gaan nie weg nie, ek kom eindelijk terug, maar in plaats daarvan dat ek saam met julle, tussen julle gaan beweeg, gaan ek nou in julle wees, en julle sal nie meer hoef te roep en te sê, wie sal oorvaar om om vir ons te gaan haal, of wie, wie sal neerdal of wie sal opvaar om, om te gaan haal nie, maar naby by julle is die woord in julle mond en julle hart, En dan kom Paulus en Paulus sê, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig, dat na by ons nou is die woord in ons mond en ons hart. En dit is waar die doen in kom, om te besef dat dit is nie meer luister nie, dit doen. En sê, niks kan nou luister vir nog 20 jaar. En ons gaan net besit waar ons is. Want die vraag wat ons moet vraag is, die, die kinders het so pas klaar examen geskryf, ek verstaan die rapporte is al uitgedeel seker. En op die rapport het wat gestaan? die rapport, he, op die rapport het gestaan, jy is bevorderd na die volgende standaard, excuse, graad, ek was nog standaard, jy is bevorder na die volgende graad, of jy is klaar, jy het universiteitsvrijstelling gekry, nou word jy bevorderd na een tertiëre instelling, dis wat die rapport sê, maar ek wil die vraag vir jou vraag vir morgen. wat sê die geestelike rapport? Wat sê jou geestelike rapport vir morgen? Word jy bevorderd na die volgende vlak? Het ons by die punt gekom om te doen, tot die mate, dat ons bevorder kan word. Jy sien, die Heere sê, die Heere het vir so Abraham een belofte gemaakt, het sê, Abram, in jou nageslag, hy is die in jou nageslag sal al die naties van die aarde geseend wees, in jou saad, Abraham maar Abram het die prediking gehoor, toe hy 75 jaar oud is, hy het blank gewaag, maar hy het op 75 het hy die prediking gehoor, en die prediking het om nie gebaat nie. Hoor my wat ek sê, Die prediking oor hierdie saad, het om nie gewaad nie. Ver 24 jaar het hy dit gehoor, am persoon van die gemeente is. Ver 24 jaar het hy die prediking gehoor, het hy die woord van God gehoor, hy sê, ek is vir jou skuld en jou loon is baie groot. Hy sê, heren, maar dit baat my nie, want ek het nie een kind nie, en hy sê, kyk na die sterre, soos jou nageslag wees. En Abram sê, ja, heren, ek geloof, dit word om tot gerechtigheid geleken, maar sy geloof is nog steeds een hoop. Die geloof is nog steeds een wind, is nog steeds een gedachte, is nog steeds een droom. Sy koppeling met God moet een werkelijkheid worden, een vaste vertrouwe, een zekerheid, een wete, een substansie. En dan kom jy hier naar Abram toe, in Genesis 17, en hy sê, Abram, as jy met my in pas wandel, dan sal jy oprecht wees. Hy sê, en nou, sy iets daar, hy sê, dan sal jy oprecht wees. Hy sê, dit klink vir my, dan sal jy so zek wees want hy sê, as jy voortbring wat edel is en niks wat onedel is, nie sê hy vir Jeremia, sal jy soos my mond wees. Hy sê, jy soos ek wees, jy soos oprecht wees. Hy sê, as jy soos ek is, dan sal die belofte nie meer uitstaande wees nie, dan sal dit nie meer uitgestelde hoop in jou leven wees nie. Hy sê, wat my aangaan, Abraham, my verbonds met jou, Abraham wat my aangaan, ek het my woord oor jou gespreek, Abraham, wat my aangaan, ek is wakker oor my woord om dit te volbring, hy sê, maar jy moet my hoor, hou jy moet my verbond hou hy sê, Abram wat kort kom hier is dat jy dit moet doen hy sê, elkeen wat hier die woorde van my hoor dan luister en dit doen hoe sal ek vergelijk my man wat sy is werelds gevraagd hy sê, Abraham daar kort te doen daar kort te doen, Abraham hy sê, jy moet besnui word nou wat was die besnui die besnui is wat die afligging van sy vlees Dit was die aflegging van dit, onder wat sy invloed ek kan wees, in plaas daarvan, dat ek onder die invloed is van Godse Gees. Om besmuit te word, was vir Abraham om, in plaas daarvan, dat hy God lief het, Godse liefde toe te laat om dierom te werk. In plaas daarvan, dat hy in God geloo, Godse geloof toe te laat om dierom te werk. Jy sê, ons verlede zondag het ons gekyk na, na die liefde, en ons gesê, hoe werk liefde? Liefde werk, dat ek myself tot beskikking van die liefde stel. Tot die beskikking van God stel. God is liefde, en God wil liefde in ons werk. Hy wil liefde dier jou werk. En al wat hy sê, is, kom, bring jou Die beeld is die hevelik, bring jou vir liefde. Gee jou self oor aan liefde. Laat liefde toe om jou liefde hee. En word een met liefde, so liefde, so dat jou leven wil ek sê, liefde kan wees. Dit is Godse droom vir ons. Nou sê hy vir Abram, Abram, jy besnui word, en toe Abram omself kan gee, toe Abram, ek wil sê, ten koste van sy vlees, omself kan gee, vir liefde, toe gebeur dit, in sy ouderdom, teen alle verloop jyn, teen alle uitsprake jyn. Toe word Sarah swanger op negentig, en hier word Isaac gebore, En die kom Godse woord in vervulling. Ek wil sê, wat van hy 24 jaar? Kon dit nie al lang voor hy 24 jaar gebeur het nie? Ek wil amper vir my vraag vraag. God sê, kyk nou is die tyd van welbaar. Nou is die tyd van hyl. Dis Godse tyd. Godse tyd is nou. God sê, nou, now 5 is. Geloof is nou. Is nie een dag nie. God sê nie, ek wil 24 jaar vir jou wacht nie. Jy sien, genesis beskryf vir ons, dat God eerst na 24 jaar vir hom gesê, jy moet besnui word, maar ek wil vir jou vraag, hoeveel keer het God al vir hom vooruit het gesê, Abraham, dis niks nou ek tyd? Ons weet nie, maar ek dink, ek dink, hoeveel keer het God vir my gesê, kom tot er is, ek sal het vir jou doen. Wat vermoeie jy om reik te word? Die sien van die Heere maak reik, die moeitevol arbeid voeg daar niks om toe nie. Hy sê, in terugkeer in rust, die jylle heil, in stilwees en vertrouw bestaan jylle kracht, maar nie, <laughs> hy sê, om het op vir ons vlieg, kom aan, nese, hoeveel keer praat God met ons, sonder dat ons het oor, hoeveel keer het hy in hierdie jaar met my gepraat, wat staan op my rapport, Sta daar op my rapport geestlik, aan die einde van hierdie jaar, mooi so gooi en getrouwe dienst, my, oor weinig was jy getrouwe, veel kan ek jou aanstel, God sy hart is om ons aan te stel, God sy hart is om sy gesag en sy naam te laat siefvier, die sy heerlijkheid te vertoon, soos die waters die seebode bedek, dis Godse hart vir hierdie aarde, en wie wat ons het twee zonde gelede gepraat en gesê, God het in sy raadsbron gesluid, dit sal dier jou wees, dit sal nie wees, as dit nie dier jou is nie, ek en jy die, is die weg, is die toegang, God sê ek woon in jou, en wat ek op hierdie aarde gaan doen, doen ek dier jou, en wat nie, ek nie dier jou kan doen nie, gaan nie wees nie, En dan sien ons die gebrek aan heerlijkheid. Ons sien die die negatieve kant, ons sien die misdaad, ons sien die goed wat meer word, duisternis oor die aarde, donkerheid oor die volk hoekom. Hy sien, maar oor jou sal die lig opgaan, maar as daar gebrek aan lig is, gaan daar een meerderheid van duisternis is, wat is voor, voor lig wat duisternis moet vlug, en die licht moet door my en jou levens moet deerkom. Ek denk so, aan hoe Abram en sy besnijdnis is, Ek sien hoe, hoe het ons een besnijdnis nodig van ons hart, van ons denken, van ons vlees. En ek sien hoe daar in, in Elisa'se tijd, wat daar hierdie Israël is weggevoer is, is naar die Assyriërs toe, en, en daar is een klein dochterkie wat een slaffen wordt by een vername man sy huis. En die man sy naam is de Amon, maar hy is my laads. En die klein dochterkie, jylle sal my getuies wees, sy, sy, sy, sy is een weggeskeer van haar ouwe reis af, weggeskeer uit haar land en uit haar kultuur en haar familie uit, sy is een slafin in hierdie man se huis, maar hoor hoe werk die liefde, hoe sê sy, sy, daar in my land, daar is een man van God, en as jy naar die man toe gaan, daarom baie groot moeitekei dat jy genees kan word, en uiteindelijk het sy genoeg oortuiging in haar getuienis, dat Naaman op sy strijdwaans en sy goed klim en sy hele onturaas saam met hom, en daar gaan hy. En hy kom by Elisa's huis en hy hou vir die huis stil, en Elisa sit binnen in die huis, en hy stuur sy dienstknecht uit na Naaman toe. hy sê, gaan was jou 7 maal in die Jordaan. Gaan bad jou in die Jordaan. Maar hierdie man vies om verskrikkelijk hy sê kon nie, ja, kon hy nie daar net uitgekom het en my kom groet het nie, ek is daar my vername ou en hy draai net die rikse riks sterkne krul en hy draai daar om en hy gaan terug sier, hy sê my op hy, hy sê is die varpar in die, ek weet nie wat sy ander rivier nie, hy sê is die nie, nie, nie beter as die vuilwater van die Jordani, ek dink hulle, hulle, hulle het miskien ook zwak bestuur gehad, hulle municipaliteit en brou die hoel in die ding ingestort, die were die type van goed is, en hy sê nou moet ek nou gaan bad in so rivier, in sy dienstnig te sê, om jy het nou al die moeite gedoen, wil jy dit nie maar doen nie. En ek wil jylle vat na die skrif toe. Blij gauw saam met my naam. 2 Konings 5. 2 Konings 5. By vers 10 het Elisa gesê, gaan baad jy 7 maal in die Jorda. En nou is hy so kwaad oor. En by vers 14 sê hy, daarop het hy afgeklim, en 7 maal En die Jordaan ondergeduik, volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer, soos die vlees van die jong sien, en hy het rein geword. Hy het gemaakt, soos wat die man van God gesê het, jou, gambat jou 7 mal in die Jordaan, en hy het, ek hoor wat sê die skrift daar, hy sê, hy het 7 mal ondergeduik, ek wil iets vraag, as hy met sy voete in die Jordaan geklim het, En so met sy voete ingestap het, of sy hande ingedruk het, of sy gezicht gewas het. Wat denk jylle van hom so herstel het? Waarschijnlijk net sy voete, of net sy hande, of net sy gezicht. Maar sien, God het nie te doen net met ons voet en ons hande en ons gezicht nie. God sê, gaan was jou in die Jordaan. Doen het somma genoeg, sêwe wat die volmaakte beteken die aflegging van die vrees, het laat my nogal aan die doop dink, wie jylle. Ek het nooit gedink, dit is beeld van die doop nie. Hy sê, want, want wie wat, in die 7 keer wat hy ondergeduik het, het hy zeker gemaakt, dat daar niks oorblij nie. Nie een letselkie van die melaadsheid het oorgeblij nie. Niks. En nou vraag ek myself die vraag af, ek na myself kyk, en ek sê, jyre, was ek 7 keer onder? Was ek genoeg onder? Was ek genoeg onder dat die vlees einde gekry het? Ons het gepraat van die doop, bys die doop beeld daarvan. Was ek genoeg onder, was ek genoeg onder om ontsla te raak van die aanslag van die vlees op my leven, om ontsla te raak van die siekte in my leven, so dat ek kan sterf aan die ou mens wat vatbaar is, kwetsbaar is vir die aanslag van die vijand, vir siekte, vir gebrek en vir tekorte, so dat ek kan opstaan in een nieuwe leven, hy sê, as die heren met ons praat, vir voel door die doop, dan sê hy nie, gaan baat jou 7 mal in die Jordaan nie, wat hy sê, jy moet gedoop word, hy sê 7 keer is nie is nodig nie, jy kan dit 1 keer doen, sien, maar die 1 keer, moet die 7-voudige erkenning in my gedachte hee, so moet jy reken jy dat jy dood is vir sonde, maar levend vir God en Christus Jesus, dood vir enig iets wat nie Godse plan is nie, dood vir siekte, dood vir gebrek, dood vir tekort, dood vir die storms, dood vir die aanslag van die vijand in jou leven, het daai ding gebeur, miskien moet ons dit 7 keer doen, om weg te kan doodgaan, maar weesie we jylle wat het ons nodig, ons het nodig om by die plek te kom te sê, heren, om te sterf, so dat daar geen aanspraak van die vijand meer tegen my vlees is nie. Jesus sê, die oorste van die wereld kom, hy sê, hy het aan my niks nie, wat bedoel hy daarmee, hy sê, ek is soos een koekie seep in die bad, ek is so glad, jy krij my nie gevat nie, hy sê, die salving, die Christos, die salving, dis die nattigheid op die koekie, hy is so olierag, jy krij my nie vastgevat nie, hy glip alkeer het jou hand uit, hy sê, die vand wil vat aan my, maar hy het nie een vat aan my nie, hy kan nie een vat aan my kry nie, maar besef jy wat is nodig dan, dan is het nodig dat ek in die salving lewe, as het jy wat daarvan gepraat het, dan beteken dit, dat ek in die salving lewe, dat ek in die salving is elke dag, en dit beteken, die koekiesep moet dat bly, mense, dit beteken, ek moet onder bly, ek moet onder bly, en dit is wat God sê, vir na awan, as my toekostelik het, Jesus later, as Jesus met sy disciples praat, of met, met die mense daarin, in Nazareth, in Capernaum, met die plekke praat, dan sê, daar was baie, my laatste sin in Israel, in die tyd van die Lisa, maar die een van hulle is genees nie, behalwe na Amandie sê weer, en daar wou hulle moet lippe gooi, hulle was baie kwaad vond daar want hulle het, het nie gehoud van die feit dat daar iemand anders is nie, maar besef jy, die woord van God het na ons toegekom, besef jy, dat is ons wat het vat, en dan lewe, en daar sit van ons, wat sit, jy sit, en sit, en sit, en sit, en ons hoor het, en ons hoor het, en ons kom nooit by die plek om dit te doen nie en God sê, ek het een droom vir jou lewe, ek, ek wacht met ongeduld om jou genadig te wees, hoekom zou God vir ons hierdie goeder sê, as hy dit vir ons voorhoud, as hy nie besef as ek kracht in nie, hy sê, hy wat hierdie dinge doen, ons gepraat van die hele tiende, dit is interessant, dat ons toe nou besef, maar dit gaan nie hier in die eerste plek oor geld, en die tiende van my geld nie, en gaan in die eerste plek oor die hele tiende. En die hele tiende, die tiende was die brood en wijn, maar die hele tiende was Jesus' lewe, was sy bloed en sy lichaam. nou, nou roep hy Malachi uit, en hy sê hierdie ding, hy sê, hy sê, bring dan nou die volle tiende na die skathuis, want dan sal die spuis in my huis wees, want Jesus was die spuis in Godse huis. Jesus was die oorvloedige sên, want op grond van hom het hy ons geseen met alle geestelike sên in die hemel, en daarom sê hy bring die hele tiende nou kon vry van my en jou, hy sê luister moet jou tone, moet jou tone daar dip nie moet nie jou handen daar dip nie hy sê gaan onder hy sê hy vat vir die segel hy vat vir die segel na by sê vir hom die stroomwater die tempel uitvloe en as hy gaan dier, stap hy dier waar sy enkels dier gaan as hy gaan weer dier, dan gaan hy waar sy knie dan gaan hy na sy jippe, dan gaan hy dier op die plek waar hy nie meer kan swym wat hy onder is Want hy sê daar waar die dubbele stroom kom, daar waar die stroom so groot is dat hy my vat, vat hy my besware, vat hy my vleesdenke, vat hy dit weg, spoel hy dit uit, so dat dit vervang kan word met Godse woord. En God sê voor my woord van niks natou nie, nie in ewigheid nie. Maar jy en ek weet hoe dat die gemengde saad gedierig een aanspraak tegen Godse woord in my leven maak. En dit maak, dit maak het ek skadeleid. Dit maak dat die dief recht krij om te stil, te slag en te verwoes. God wil ons bring by die dubbele stroom. Hy wil ons bring by die heerlijkheid van die tiende. Want wie sien, ons het hierdie jaar iets wonderliks beleef. Ons het die voltooiing gesien van hierdie gebouw, hierdie complex, wat het klomp geld van ons gevat het. En ons het het nie met tiendes gedoen nie. Want daar was meer nodig as tiendes. Maar wie sien wat ons met te sê van hierdie ding, is as ons as ons die jylle tiende gebring het, dit beteken my jylle self. God sê, ek soek jy tiende van jou nie. Want sien, God sien gesê, ek my tiende gee, dan het ek, ek my kant gebring. Die Heere sê, ek soek jou, ek stel nie jou tiende belang nie. Gee my vir jou. Maar weet jy wat, as God jou het, as God jou het, dan sal die tiende in handelings tekens, die bijdra, jou belegging in koninkryk, jou belegging in die woord, in die uitdra van die woord, hy het net al gepraat van, van Leon de Twijse bediening, ons is al op die laaste 3, 4, 5 jaar, ons officiële vlak, ons bijdraas is, is minimaal klein, as ek sien hoe dankbaar hulle is, oor die klein bijdraakie, die vraag is, het ons dan nie gegroe in hierdie 4, 5 jaar nie? Ons maak dit beswaarlik, om dit bij te draag, my vraag is, as ons die hele tiende gebring het, as ons in die hele tiende figureer, sou die tiende van die tiende dan ons een probleem wees? Sou ons aan ons belegging in die koninkrijk dan een probleem wees? Ek is seker, het sou nie wees nie. Maar jy sien God sê, ek roep jou, ek wil nie deel van jou nie. Nou man, moet jou voeten gaan afspun nie, joh, daar nie. Ga seker, gaan duik soms 7 keer dan, maak seker laat jy die aanslag van jou afweer. Wat is die uiteindelike gevolg hiervan? God wat vir my en jou een gezag breng. Een gezag breng die aanslag van die vijand. Ek wil het praktisch maak. Sê vir my, as jy oor hierdie jaar kyk, in rand en cent finansies, hoeveel het die, het die vijand in hierdie jaar in rand en cent by jou gesteel door storms en skade en misdaad en noem dit wat, het, wat jy wil dier tragedie en ongelukke, dier goed wat nie moes gebeur het nie, dier foute wat ingesluip het, werk bieke die som uit vanmorgen, en sê, hoeveel het die vijand by jou gesteel in die jaar 2011? As ons die som by mekaar sit, vandag, weet wat, dan bou ons in die volgende twee maanden hierdie kampterein klaar. Makkelijk. So die vijand het recht krij om te spuiten van al die woord, ten spuite van al sy goedheid, ten spuite van die waarigheid wat God ons gegeet, en die recht tot vrijmoedigheid om te heers, en die vijand het recht gekry, om tot soe een mate by ons te stel. Hoekom? Ons het een stelling gemaakt oor die laatste jare, ons gesê, niks ooit sal met jou gebeur. Geen tragedie, geen aanslag sal ooit teen jou kom, wat teen Godse geest jou nie voedaf sal waarskine. Wat hier jy kan optreef. Waar so, waar Desmond, ek het het so geniet, Desmond het hierdie week, het om dat doop, en uh, ek sien net hoe die vonke trek, ek sien hoe trek die vonke in sy leven, ek sien wat het gebeur, in hier hoor hy van, van, van ou siener van Reisburg, jylle wet siener van Reisburg het mos, het mos geprofiteer oor die vlam van Andalusia, jylle het het wie van jylle weet daarvan, die vlam van Andalusia, hy beskryf dit as een grootse ontploffing, wat die effect sal het tot in Vryberg. En ons weet hoe onstabiel die klomp Ammonie in 93 Amidepo is. Ons weet, ons sit op die kootpot. So die professie is precies in lijn, as jy dit in die vlees sal sien. Maar wie wat op die Desmondse geestelike oor oopgaan, wie wat sê? Hy sê, man die vlam van Alusia is die woord. Dit is die ontploffing van Godse woord. is die ontploffing van Godse licht. Dis wat hier vanaf En wie moet dit dra Ek en jy, ons moet dit draag. Ons is die wat die licht vertoon. Hoe vertoon ons die licht? Nie as ons die heel dag moet bekleid die nie aanslaat in ons levens nie. Ons gaan dit vertoon, wanneer ons is by die plek gekom het om in triomf, in triomf bezig te rees met die koninkrijk. En al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoor mooi, want die dinge bygevoeg word. Maar op die oomlik, as ons na 2011 kijk, dan sien ek, hoeveel het was ons nog steeds bezig met die dinge, om dit in te bestuur, terwyl die koninkryk achterblij. Terwyl God sê, soek eerst die koninkryk en sy gerechtigheid, die dinge, sal vir julle bijgevoeg word. Dit was Godse hart. En dit is Godse hart. Dit was toe sy hart, is nou nog steeds sy hart. Ek wil afsluit vanmorgen, met een skrif, in Malachi. Wil jy saam met my naar Malachi te blijf? Malachi hoofdstuk 4. Malachi hoofdstuk 4 vers 16 sê, Toe het die wat die Heere vrees met mekaar gespreek en die Heere het het opgemerking gehoor en daar is een gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Heere vrees en sy naam eer. En hulle sal my tot die eiendom wees, sê die Heere van die leerskare op die dag wat ek skep. In ek met hulle medelijen hee, soos een man, medelijen hee, met die sien wat om dien met. Want net vir jou sê, die dag wat hy skip, was die dag van Jezus' opstanding, so het is klaar. Hy sê, dan sal julle weer die onderscheid sien tussen die rechtverige en die goddeloze, tussen die wat God dien, en die wat om nie dien nie. Hy sê, julle sal weer die onderscheid sien tussen die rechtverige en die goddeloze, die wat die Heere dien, en die wat om nie dien nie. En ek kyk soms so in, in Exodus, jy nie nodig om so te, te blaai nie, Maar in Exodus sien ons, toe die bla oor die Egypteland gekom het, sien ons telkens hierdie uitspraak wat gemaakt word, in Exodus 11, daarby vers 7, toe die eersgeborenes van Israel, van Egypte gesterf het, sê die skrif nie so interessant, hy sê, maar teen geen een van die kinders van Israel, sal een hond sy tong verhoor nie. Teen geen een van die kinders van Israel, sal een hond sy tong verhoor nie. In hoofstuk 8, sê hy die selwe ding, hy sê, maar ek sal op die dag met die land goos in, waar my volk woon een uitsondering maak, en dat daar geen steekvlees sal wees nie, so dat jy kan weet, dat ek die Heere is in die land. En so in hoofdstuk 9, sien ons die ding by vers 4, hy sê die Heere sal een onderscheid maak, tussen die vee van die Israelite, en die vee van die Egyptenaas. Hy sê, jy sal weer een verskil sien, tussen die wat die Heere dien, en om nie dienie. En as jy dan nou bykie verder gaan, na Joosja toe, toe sien jy toe Joosja bezig is om, kan aan skoon te maak, sien ons daar by Joosja 10, by vers 21, hy sê, die manskappe, uh, het, ek gaan by vers 20 lees, en toe Joosja en die kinders van Israel, hulle heeltemaal verslaan het, met 'n baie groot slag, totdat hulle vernietig was, en enkele uit hulle vry geraak het, en die versterkte stede ingegaan het, het al die manskappe by die laar, by Joosja behouwe teruggekom, in Makeda. Niemand het tegen die kinders van Israel, sy tong verhoor nie. Godse hart is dat daar weer een onderscheid sichtbaar van wees, tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dienie. Tussen die wat by hem enig gekom het en oor die Heere gesprek het en daar is gedenkboek opgeskrywe. En daarom sal ons dit sien. Daarom is jou getuigend daarvan, is ons nou precies wat het boor te wees. Maar dit boor te geldig te wees vir elkeen van ons. God sê nie, een hond sal sy tong verhoor nie. Dis die plek waar God ons wil hee. En ek wil julle sien, met, met die uitgang van die jaar, en die ingang van die jaar wat kom, om dit te gaan beleef. Om by die plek te kom om te sê, ons het baie gehoor, ons het nodig om te doen. Selfs die detail daarvan. Jy sien ou, ou, ou, na Amman het gesê, man ek kan dit op een manier wat watse waarde het, die, die vuil water van die Jordaan, maar die beginsel, die beginsel was daar toe gesterf het aan die ouwe, toe hy gesterf het aan die melaatsheid het hy opgestaan in die lewe. Ek het nodig om te sterf aan die melaatsheid om op te staan in die lewe. Ek het nodig om te sterf aan my onvrijmoedigheid, en my minderwaardigheid, om op te staan in gesag, en te sê in die naam van die Heere, dan sal die storm voorbij trek. Jylle weet wat die storm by ons gedoen het, in die afgelupe dag. Die vraag is net, is dit jou deel, is dit my deel, is nie ons deel nie hierdie weer is die mekaar, en terwyl die ouwe sê ons moet minder uitlaat gasse brand, en minder beeste anhou wat methaangas opbring, wat die aard verwarming aanbring kom Godse woord en hy sê die die skeping wacht met reikals en verlange, dat ek en jy gezag vat en is tyd dat ons die gezag vat, die Heer het vir ons gevul met woord hierdie jaar Woord van waardigheid om ons vrouwding te gee. Woord van vrymoedigheid om ons gezag te gee. Kom ons gaan en ons doen dit, so dat ons huis op die rots kan staan. Vader, ek dankie. Dankie vir die woord vanmorgen. Dankie vir die woord in die jaar. Dankie dat die hart vir ons is om die verskil sigbaar te maak tussen die wat die dien en die wat die nie dien. Voor die wat hoor en nie doen nie, en die wat oor doen. Heren, dat ons huiswaarlik op die rot sal staan, so dat as die storm kom, die huis nie sal val nie. Ons weet daar sal storms wees. Maar ons dankie dat hy die, die naam, wat door elke naam is vir ons gegeen, om die storm te kan weerstaan. Om die storm te kan stol maak. Heren, so dat nie net ons nie, so dat ons een licht kan wees. En Heren, daarom bevestig ek, hierdie profetiese uitspraak van die licht van Andalusia, of dit dan nou profetiese uitspraak was, jyre, maak ons het vanmorgen vast, en ons sê die heerlijkheid, woord sal uitgaan vanuit die kinders. En hierdie woord sal nie uit ons mond weik nie, ook die mond van ons kinders, ons kinderse kinders nie, volgens die woord. En hierdie woord sal anhou en standhou en groter word, totdat die heerlijkheid die aarde gevul het. En ons dankie daarvoor, in Jezus naam. Amen. Is daar nou iemand wat iets moet sê? Goed, so sondagocht die 25 gaan daar nou nie eerredienst wees nie, maar volgende sondag wel. Jezus, Karel, kom. Ek wil op sê wat oom Jan gesê het, um, in Malachi 4 vers 2 saan, maar vir die van jylle wat my naam vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan, en daar sal geneesing onder sy vleels wees en jylle sal trek, en hy pols is kal, die stal, en ver 3 sê, en jylle sal die gordelooses vertrap, want soos jylle sal stof, onder jylle voedselle wees, en die dag wat ek skep, sê die heren, van die leerskare.